EFESLİLƏRƏ MƏKTUB İKİNCI fəsil. Siz bir zamanlar təksirləriniz və günahlarınız üzündən ölüydiniz. Siz bu dünyanın gedişinə və havada olan hakimiyyətin, yəni indi Allaha itayətsiz insanlarda fəaliyyət göstərən ruhun hökmüdarına uyaraq, bu günahların içində həyat sürürdünüz. Hamımız bir zamanlar həmin insanlar arasında cismin və əqlin istəhlərini yerinə yetirərək, cismani təbiyyətimizin ehtiraslarına görə həyat sürürdük. Beləliklə, təbiyyətcə digər insanlar kimi Allahın qəzəbinə düçar idik. Lakin mərhəməti bol olan Allah bizi böyük məhəbbətlə sevdiyi üçün təqsirlərimiz üzündən ölü olduğumuz halda Bizə Məsihlə birlikdə həyat verdi Onun lütfi ilə xilas oldunuz Allah bizi Məsih İsa'da Onunla birlikdə dirildib səmada oturtdu Bunu Məsih İsa'da bizə etdiyi xeyrxaklıqla Lütfinin hədsiz zənginliyini Gələcək dövrlərdə də göstərmək üçün etdi Çünki iman vasitəsi ilə lütflə xilas oldunuz Bu sizin naliyyətiniz deyil Allahın hədiyyəsidir. Əməllərlə deyil ki, heç kim öynə bilməsin. Çünki biz Allahın yaraddığı əsərlərik. Əvvəlcədən hazırladığı yaxşı əməllərinə görə həyat sürmək üçün Məsih İsa'da yaradıldıq. Buna görə, cismən başqa millətlərdən olan sizlər bir zamanlar kim olduğunuzu yada salın. Bədəndə əllə icra olunan sünnətə malik olub sünnətlilər deyə tanınanların sünnətsiz adlandırdığı sizlər, o vaxt məsihsiz, İsrail vətəndaşlığından kənar, Allahın vədnə əsaslanan əhdlərə yad, dünyada ümirsiz və Allahdan məhrum ediniz. Amma bir zamanlar uzaq olan sizlər, indi məsih İsa'da məsihin qanı sayəsində yaxın oldunuz. Çünki Məsih özü barışığımızdır. O, hər iki tərəfi bir etdi və bizi bir-birimizdən ayıran səddi, yəni ədavəti, öz cismi ilə yıxdı. Qanunu əmirləri və qaydaları ilə birlikdə ləğv etdi ki, hər iki tərəfdən özündə yeni bir insan yaradaraq barışıq təmin etsin və çarmıq vasitəsilə hər ikisini tək bədəndə Allahla barışdırsın. O, ölümü ilə ədavəti yox etdi. O, gəlib həm uzaqda olan sizlərə, həm də yaxındakılara bu barışdırma müjdəsini yaydı. Çünki hər iki tərəfdən olan bizlər onun vasitəsilə bir ruhda atanın hüzuruna çıxa bilərik. Deməli, artıq yad və qərib deyilsiniz. Siz müqəddəslərlə birlikdə vətəndaş və Allah ailəsinin üzvüsünüz. Əvarlərlə peyğəmbərlərin təməli üzərində tikilmirsiniz. Guşədaşı isə Məsih İsa özüdür. Bütün bina onun üzərində birləşərək Rəbbə aid müqəddəs məbəd olmaq üçün ucalır. Siz də ruh vasitəsilə Allahın məskəni olmaq üçün birlikdə Məsih üzərində tikilirsiniz.